Так і немає? Немає. Ми працювали на випередження, тому вирішили його прибрати. Але хтось зробив це раніше. Хто? Вияснили? Ще ні. Чому? Невже крім нас у Лутаві ще хтось діє? І вам про це нічого не відомо? Можливо, це пов'язано вже з роботою Карго Стреї? «Мене цікавлять факти, а не ваші версії», – жорстко обірвали Гостроносого. «Ви переконані? Карий мертвий?» «З цього фільму я бачу лише добре організовані похорони колишнього міліціонера». «Пострілом йому знесло половину черепа. В смерті сумніву не може бути». «Дев'ятий вимагає стовідсоткової гарантії». Астрея не вийшла на слід. Я можу запевнити боса. Чи не розв'яжуть Олтавський вузлик якісь дилетанти з приватного агентства? Ну, ми не боги, але зробили все належне. Пробуємо заслати в Астрею свою людину. Їм якраз потрібен ще один детектив на місце карго. Всіх, хто працював за фганцем, локалізували. Старший слідчий з особливо важливих доручень Міністерства внутрішніх справ України Микола Осійчук, 43-річний полковник міліції, виклав на стіл у кабінеті слідчого Лук'янівської в'язниці тонесеньку папку з паперами, поклав поруч три гостро заточені олівці і запитав стенографістку та телеоператора, котрі мали бути присутніми на першому допиті затриманих, чи готові вони до роботи. Оператор джинжеристий молодик у тонкій шкірянці та облипчастих джинсах, витиснув на блідому обличчі щось на зразок посмішки, а ми давно готові, як піонери. Давайте швидше ваших святих. Стенографістка мовчки кивнула білосніжною купицею волосся, не то у відповідь на запитання полковника, не того на ствердження слів відеооператора. Слідчий ще раз окинув поглядом кімнату і, схоже, залишився вдоволений її діловим інтер'єром. Натиснув кнопку виклику конвою. «Давайте, матір світу!» Через кілька хвилин до кабінету ввели молоду гарну жінку з чорним, як вороняче крило, гладко гладкозачесеним волоссям, великими виразними очима, в яких застигла скорбота одягнена усе біле, навіть мініатюрні чобітки теж були білосніжні. Мати світу справді скидалася на святих, яких зображували на картинах біблійні художники. Вочевидь, такої схожості вона й добивалася. Сідайте, будь ласка. Осейчук показав на єдиний в кабінеті вільний табурет, пригвинчений до підлоги. Мить повагавшись, Мати світу мовчки присіла на його криєчок. «Зобов'язаний попередити вас, що наша бесіда записуватиметься на магнітофон і відеострічку. Ви не маєте нічого проти цього?» «На все воля Божа», – тихо відповіла жінка. «Робіть, як знаєте. Але ваші дії щодо нас незаконні. Диявол керував вашим розумом. Негайно відпустіть нас» і Бог пробачить вам ваші гріхи». Старший слідчий зітхнув, зрозумівши, легкої розмови не буде. «Почнемо зі звичайних формальностей. Ваше ім'я, прізвище, чим займаєтесь?» «Ви прекрасно знаєте. Святе ім'я моє, дане спадкоємцем Бога на землі, святим Юліаном Рвамі, Софія». Я – мати цього безбожного гріховного світу, послана сюди, аби звільнити від мук віруючих в єдиного Бога. У вас було мирське ім'я, професія? Колись давно звали мене Галиною. Мала я сім'ю, поки не зрозуміла, можу належати лише Богу. І Він прийшов. Єдиний і вічний. «Погляньте сюди», – слідчий простягнув жінці фотографію. «А ви знаєте, хто це?» Після кількасекундної паузи матір світу ствердно хитнула головою. «Так, знаю. Це мій колишній чоловік з дочкою». Оператор намагався взяти фотографію крупним планом. Потім перевів камеру на затриману. Її бліде обличчя не відбувало жодних емоцій. Було схожим на обличчя застиглої вискової фігури. «Значить, ваше прізвище Козуб? Галина Козуб?» «Був час, носила це ім'я. Я вимушений був встановити вашу особу, бо при затриманні при вас ніяких документів не виявлено». Але раз ствердилося, що ви Галина Козуб, яка називає себе Софією, матір'ю світу, тоді офіційно доводжу до вашого відома. Вас затримано за ініціювання незаконного захвату Софійського собору, вчинення безпорядків при цьому. Згодом вам буде пред'явлено в установлений строк ще кілька звинувачень. А тепер ще кілька запитань. Чи знаєте ви громадянина Криворучка Юрія Андрійовича, який називає себе ще Юліаном Рвамі та спадкоємцем Бога на землі? Менеджер фірми Берже закінчив у Києві всі справи, взяв квиток на поїзд, а вільними залишалися ще чотири години. такого згадав, що за біганиною не встиг пообідати. Ну що ж, діло зроблено, можна й про себе подумати. Обіцяв дружині французькі парфуми, яких не буде ні в кого з лотавських красунь, доньці нову ігрову програму до комп'ютера. Обіцянки треба виконувати. Вирішив пройтися хрещатиком. А він в суціль був утиканий комерційними ларками, кіосками, крамничками, пунктами обміну валют. Справжнісінький неб подумалося Віктору. Точно, як його показують у кінотеатрах. Але хто зможе користуватися цим всім? У кого відповідна зарплата? Багато таких. А от він, Віктор Шестаков, рядовий менеджер периферійної фірми, може собі дозволити багато чого. Ну, звичайно, не на офіційну ставку. Хоч і та в нього – більше, ніж у президента України, принаймні, вдвічі. Робота у Берже – звичайнісіньке прикриття. В дійсності він працював на якусь могутню організацію, яка платила великі гроші за, як вважавшись таков, дрібні послуги і мовчання. Його найняли по телефону, сказали, куди влаштуватись на роботу. І час від часу Доручали зробити ту чи іншу дрібницю. Ось, скажімо, а взяти в такому-то номері такого-то готелю конверт чи дипломат? І покласти його в автомобіль чи поштову скриньку тамто і тамто? Єдина вимога – робити це непомітно. І про все – мовчати. Завдання для учня середнього шкільного віку –